Розділ 43 Чим ближче Веніцій під'їздив до Мурів, виявлялося, що доїхати до Риму легше, ніж дістатися центру міста. А півою дорогою важко було пересуватися через потік людей. Будинки, поля, цвинтарі, сади та храми, розташовані обабіч, перетворилися на табори біженців. У храмі Марса що стояв біля самої опієвої брами, натов вибив двері, щоб всередині знайти притулок на ніч. На цвинтарях захоплювали більше склепи, і за них точилися бійки, що доходили до кровопролиття. Устрин зі своїм безладом давав тільки слабке уявлення про те, що діялося біля мурів самого міста. Зникла всяка повага до законів, до влади, до родинних зв'язків, до різниці станів. Можна було бачити рабів, які лупцювали киями римських громадян, гладіатори з від награбованого на торговій пристані вина, об'єднавшись у великі ватаги, носилися з дикими вигуками вздовж дороги, розганяючи людей і лупцюючи їх та грабуючи. Сила селена варварів – виставлених на продаж у місті повтікали з сараїв, де були зачинені. Пожежа і загибель міста були для них одночасно і кінцем рабства, і годиною помсти. Тому коли римляни втрачали в вогні все своє майно, простягали з розпачу руки до богів, благаючи порятунку. Вони з радісним виттям вривалися в натовпи, зривали з людей одяг і хапали молодих жінок. До них приєднувалися раби, що давно вже служили в Римі, бідняки, які не мали нічого на тілі, окрім вовняної пов'язки на стегнах, страшні постаті із закутків, яких вдень не видно було майже ніде на вулицях і існування яких у Римі важко було і припустити. Цей натовп, який складався з азіатів, африканців, греків, фракійців, германців і бриттів, Горлав усіма мовами землі. Дикий, шаленій, вважаючи, що настав час, коли йому можна винагородити себе за роки страждань і злиднів. Серед цього вируючого океану людського присвітлі дня та пожежі миготіли шоломи преторіанців, під захист яких прагнули більш мирні люди – які в багатьох місцях сходу мусили стримувати озвірілі натовпи. Вініцій бачив в житті своєму завойовані міста, але ніколи очі його не дивилися на видовище, в якому б розпач, сльози, стогони, дика радість, безумство, шаленство змішалися в такий неймовірний хаос. А над цим розгойданим божевільним натовпом ревіла пожежа. Палало на пагорбах найбільше в світі місто, посилаючи в замішанні своє вогнене дихання і прикриваючи його димами, за якими не видно вже було й блакиті неба. Молодий трибун з неймовірним напруженням, ризикуючи, що хвилини життям пробивався врешті до опівої брами – але тут зрозумів, що рухаючись крізь Капенську браму не зможе дістатися міста не тільки через натовпи, але й через страшну спекоту, від якої тут за брамою дрижало Марево. До того ж мосту біля Тригемінської брами навпроти храму доброї богині ще не існувало. Маючи намір дістатися за Тибр, треба було пробитися до Пальового мосту, Себто проїхати біля Вентину, частиною міста, залитою суцільним морем полум'я. Було це зовсім неможливо. Вініцій розумів, що мусить повернутися в напрямку Устрина, там звернути запівої дороги, переїхати річкою нижче міста і дістатися на портову дорогу, що вела просто на Затибря. Не було і це легкою справою, бо тисня вона півій дорозі зростала. Треба було там прокладати собі дорогу, хіба що мечем. Але в Вініцій вже не мав зброї, а Занція виїхав би, як стояв, коли звістка про пожежу стала його у вілі імператора. Одначе біля Меркурійового джерела побачив знайомого Центуріона, який на чолі кількох десятків людей охороняв однавали натовпу храм і наказав йому їхати за собою той же, впізнавши в ньому трибуна та Августіана, не міг не підкоритися. Він і цей сам очолив загін, і забувши в ці хвилини повчання Павла про любов до ближнього, пробивався вперед, розганяючи натовп із жорстокістю, згубною для багатьох, хто не встиг вчасно відбігти. Вслід їм летіли прокльони і сипався град каміння. Але він не зважав на це – намагаючись вибратися на вільніші місця. Рухатися вперед можна було тільки ціною неймовірних зусиль. Люди, що розташувалися вже табором, не хотіли звільняти солдатам дорогу і голосно проклинали імператора та претуріанців. У деяких місцях натовп поводився загрозливо. До слуху Вініція долітали фрази з звинуваченням Нерона в підпалі міста. Порожували смертю йому і Попеї. Вигуки Санйо, хістріо «Хістріо», «Матери-вбивця» розлягалися довкола. Одні кричали, що треба його викинути в Тибр, інші, що Рим уже доволі терпів. Очевидним було, що погрози ті можуть перейти у відкритий бунт, який, коли б зайшов, знайшовся ватажок, міг вибухнути будь-якої хвилини. Тим часом лють і розпач навтопу спрямувалися проти преторіанців, які ще й тому не могли вириватися з тисняви, що дорогу захаращували цілі купи речей, винесених поспіхом із пожежі. Скрині та бочки з продуктами, цінне майно, посуд, дитячі колиски, постіль, повози, тюки. Тут і там доходило до сутичок. Але претуріанці хутко давали собі раду із беззбройним натовпом. Насилу перетнувши дороги латинську, номіційську, Архейську, Лавінійську та Остійську, обминаючи віли, сади, цвинтарі та храми, Вініцій нарешті дістався містечка вздовж Олександрійської вулиці, за яким був міст через Тибр. Було там вже вільніше і менше диму. Від утікачів, яких одначе й тут не бракувало, довідався, що тільки деякі завулки Затибря охоплені пожежею. Але очевидно, що перед силою вогню нічого не вистоїть, поза є люди, котрі навмисно підпалюють і не дозволяють рятувати, і кричать, що роблять так за наказом. Молодий трибун не мав вже тепер ані найменшого сумніву, що імператор дійсно наказав підпалити Рим. І помста, про яку волали натовпи, видалася йому річчю слушною та справедливою. Що ж більше міг учинити Митрідад або хто-небудь із найзапекліших ворогів Риму? Міру було перебрано. Безумство стало занадто жахливим, а життя людське під його владою занадто нестерпним. Мініцій вірив, що час Нерона настав, що ці уламки, на які розпадається місто, мають і мусять привалити потворного блазня разом із усіма його лиходійствами. Коли б знайшовся чоловік доволі сміливий, аби очолити доведений довідчою народ, статися це б могло протягом кількох годин. Тут у голові Вініція завиривали сміливі та мстиві думки. А коли б це вчинив він? Рід Вініцієв, який аж до останнього часу дав цілі шеренги консулів, був знаний в усьому Римі. Натопа потрібне тільки ім'я, адже через смертний вирок чотирьом рабам префекта Педанія Секунда мало не дійшло до бунту і громадянської війни. Так що ж сталося б тепер при цьому страшному лихові, яке перевершувало всі нещастя, що їх зазнав Рим протягом восьми століть. «Хто закличе до зброї квіритів?» – думав Вініцій. Той, безумовно, зміє скинути Нерона і сам одягне імператорський пурпур. Так чому б цього не зробити йому? Був сильнішим, діяльнішим і молодшим за інших августіанів. Нерон керував, щоправда, тридцятьма легіонами, що стояли на кордонах держави. Але чи ті легіони та їхні командири не збунтуються, довідавшись про спалення Риму і його храмів? А в такому разі він, Вініцій, міг би стати імператором? Адже шепотілися августіани, що якийсь віщун напророчив пурпур Отонови. А чим же він гірший? Може, і Христос допоміг би йому своєю божественною могутністю? Може, це він не надихнув його? О, коли б так було, благав у душі Веніцій помстився б тоді Неронові за небезпеку, що нависла над Лігією, і за свій неспокій запровадив би панування справедливості і істини, поширив би вчення Христа від Діфрату аж до туманних берегів Британії, та одягнув би Лігію в пурпур і зробив би її володаркою світу. Але ці думки, спалахнувши в його голові, ніби сніп іскор спалаючого будинку, Мов, іскри й погасли. Передусім належало рятувати лігію. Дивився тепер на жах цей зблизька, Тож страх огорнув його заново, А перед цим морем вогню і диму, Зіткнувшися з жорстокою дійсністю, Відчув, як у нього не лишилося вже зовсім впевненості В тому, що апостол Петро врятує лігію. Розпач охопив його вдруге, але діставшись портової дороги, що вела просто на Затибря, опам'ятався аж біля брами, коло якої повторили йому те, що він вже чув від біженців. Більша частина Затибря ще не охоплена пожежею, хоча вогонь у кількох місцях вже перекинувся за річку. Одначе Затибря було повне також диму і натовпів тікачів, через які пробитися ще важче, бо люди, маючи більше часу, виносили й рятували більше речей. Найголовніша портова дорога в багатьох місцях була цілковито ними захаращена, і біля Навмахії Августа височили їх цілі гори. Тісні завулки, в яких нагромадилися густі дими, були просто неприступними. Мешканці втікали звідсіля тисячами. Вініцій бачив по дорозі жахливі сцени, Іноді два потоки людські, рухаючись з протилежних боків, зустрічалися в тісному проході, напирали один на одного і билися до смерті. Люди топтали тих, хто впав. У сум'яті люди губилися. Матері розпачливими голосами гукали дітей. У вініця волосся ставали дибки від думки, що мусило діятися ближче до вогню. Серед галасу і гамеру важко було щось було розпитати і зрозуміти, що кричать. Час від часу за річки насувалися нові хмари диму, такого чорного і важкого, що вони стелилися при землі, мов нічний морок, поглинаючи будинки, людей і всі предмети. Але спричинений пожежою вітер розвіював дим. І тоді він міг просуватися ближче до завулку, в якому стояв будинок Ліна. Спека липневого дня, посилена жаром, що пашів із палаючих кварталів, ставала нестерпною. Дим роз'їдав очі, нічим було дихати. Навіть і ті мешканці, які в надії, що полум'я не перейде через річку, лишалися досі в будинках, почали їх покидати, і натовпи зростали щогодини. Притуріанці, що супроводжували Вініція, відстали. Хтось вдарив молотом його коня, котрий, трясучи закривавленою головою та стоючи дибки, не слухався вершника. По багатій туніці Вініція пізнали в ньому Августіана, і довкола залунали вигуки. «Смерть Нерону та його паліям!» Настав час грізної небезпеки, бо сотні рук простяглися до Вініція, та наполоханий кінь поніс його, топчучи людей, а водночас насунула нова хмара чорного диму, і вулиця потонула в мороці. Вініцій, бачачи, що не проїде, зіскочив врешті з коня і побіг, протискаючись до стін, а часом очікуючи, поки натоп втікачів о мене його. Подумки б, говорив собі, що зусилля марні, лігії могло не бути вже й в місті, вона могла врятуватися втечою. Легше було знайти голку в копеці сіна, аніж її у цій тисняві, у цьому хаосі. Одначе хотів, хай би ціною життя, дістатися будинку Ліна. Час від часу зупинявся і протирав очі. Відірвавши край тоніки, затолив ніс і рот, і побіг далі. Чим ближче було до річки, тим ставало спекотніше. Вініцій, знаючи, що пожежа почалася біля Великого цирку, думав спершу, що жар іде звідти, а також від бичачого форму та велабра, що розташовані неподалік, і мусили б також бути охоплені полум'ям. Але спека ставала нестерпною. Хтось із втікачів, останній кого бачив Вініцій, старий на милицях, крикнув: Не підходь до моста Цестіо, весь острів у вогні тому не можна було більше вводити себе в оману. Біля повороту на юдейську вулицю, де стояв будинок Ліна, молодий трибун побачив серед клубів диму полум'я. Огорів не тільки острів, але й за Тибря, принаймні інший кінець вулички, на якій мешкала Лігія. Вініцій одначе пам'ятав, що будинок Ліна оточений садом, за яким з боку Тибру, був не дуже широкий незабудований простір. Та думка додала йому бадьорості. Вогонь міг зупинитися на порожньому місці. У сподіванні на це біг далі, хоча кожний повів вітру, приносив уже не тільки дими, але тисячі іскор, які могли запалити пожежу і на цьому кінці вулиці і відрізати шлях назад». Нарешті побачив крізь димову заслону кипариси в саду Ліна. Будинки, розташовані за пустирем, палали уже як сто сидров. Але оселя Ліна ще не була охоплена вогнем. Вініцій поглянув з дячністю на небо і кинувся до будинку. Хоча само повітря вже його пекало. ворота були причинені, та він штовхнув їх і вбіг всередину. В саду не було жодної живої душі. І будинок здавався також зовсім порожнім. «Може, знепритомніли всі від диму і спеки?» – подумав Вініцій. І почав гукати. «Лігія! Лігія!» У відповідь тиша. Чути було тільки гоготання далекого вогню. «Лігія!» Раптом до його слуху долетіли зловісні звуки, що їх він вже чув одного разу в цьому саду. Неподалік на острові загорівся, мабуть, Віварій, розташований біля храму Оескулапу, в якому усякі звірі, а серед них і леви, заривли з переляку. Дрож пробіг тілом Вініція з голови й до п'ят. Ось уже вдруге за хвилину, коли вся його істота була зосереджена на думці про лігію, ці жахливі голоси звучали, як передвістя нещастя, як дивне пророцтво, Зловорожого майбуття Та було це Все-таки коротке, скоро минуще Враження, бо ще страшніше Одреву диких звірів готання пожежі Змушувало думати про щось інше Лігія, щоправда Не відповідала на гукання Але могла перебувати в цьому будинку Якому загрожував вогонь Знепритомніти Чивчадіти Вініцій кинувся Всередину будинку в невеликому Атрії було порожньо і темно. Шукаючи на помацькі двері до кубікулів, помітив миготливий вогник канця і, підійшовши ближче, побачив Ларарій, у якому замість Ларій був хрест. Біля його підніжжя світилася лампадка. У голові молодого чоловіка блискавкою майнула думка, що той хрест посилає йому цей вогник при світлі якого він може знайти лігію. Тож він взяв лампадку і вирушив шукати кубікули. Знайшовши вхід до одного з них, осунув заслону і при світлі лампадки почав розиратися. Але і тут не було нікого. Вініцій все-таки був впевнений, що потрапив до кубікулу лігії, бо на цвяхах, забитих у стіні, висіла її одежа, а на постелі лежав капітій, корсаж, який жінки носили просто на тілі. Вінісій схопив його, притиснув до вуст і, перекинувши через плече, рушав далі. Будиночок був невеликий, отже впродовж короткого часу він обійшов всі кімнати і навіть підвал, але ніде не знайшов живої душі. Було справою надто очевидною, що Лігія, Лін і Урс – мусили разом з іншими мешканцями кварталу шукати порятунку від пожежі. «Треба їх шукати серед натовпу, за брамами міста», – подумав вінці. Не здивувало його на той те, що не зустрів їх на портовій дорозі, бо могли вийти із-за тибри з протилежного боку, в напрямку Ватиканського пагорбу. В осякому разі вціліли, принаймні від вогню. У Вініція камінь впав з душі. Бачив, що правда, з якою страшенною небезпекою, була пов'язана втеча. Та думка про надлюдську силу Урса додавала йому бадьорості. Тепер мені треба, мовив собі, тікати звідси і через сади доміцієв дістатися садів Агрипіни. Там їх і знайду. Дими там не страшні, бо вітер дмей із Сабінських гір. Настався такий час, коли мусив подумати про власний порятунок, бо хвиля вогню котилася з боку острова, і клуби диму майже зовсім затопили за вулок. Лампадка, що світила йому в будинку, згасла від протягу. Вийшовши на вулицю, він ніці чимдуж біг тепер до портової дороги, в той самий бік, звідки прибув, і пожежа, здавалося, жене його своїм вогненним подихом то гортаючи його щоразу новими хмарами диму, то обсипаючи іскрами, що падали йому на волосся, шию і одяг. Туніка почала на ньому тліти в кількох місцях, але він на це не зважав і біг далі, побоючись, що може задихнутися від диму. В роті мав присмак горілого і сажі, в горлі і легенях пекло вогнем, Кров підступала до голови так, що часом усе, навіть дими, бачив червоним. Тоді сказав подумки: Це справжній вогонь. Ліпше мені впасти на землю і померти. Бігти ставало все важче, голова, шия і плечі обливалися потом, і той піт обпікав його, мов окріп. Коли б не ім'я Лігії, яке повторював подумки, і коли б не її капітій яким обмотав собі рот, вже впав би. Кількома хвилинами пізніше вже перестав пізнавати завулок, яким біг, відчував, що ось ось непритомніє, пам'ятав лише, що мусить втікати, бо на відкритому полі його чекає Лія, що її пообіцяв йому апостол Петро. І раптом огорнула його якась дивна, схожа на передсмертну маячню, впевненість, що мусить її побачити. Одружитися з нею і потім одразу померти Біг уже як п'яний, збиваючись то в один, то в другий бік вулиці Та раптом змінилося щось у жахливому вогнищі, яке охопило велетенське місто Все, що доти лише тліло, спалахнуло суцільним морем полум'я Бо вітер перестав приносити дими Ці ж, які нагромадилися в завулках, Звіяв шалений порив розжареного повітря. Порив той гнав тепер мільйони іскор, так що Вініцій біг, як у вогненій хмарі. Зате він міг ліпше бачити перед собою і в ту мить, коли вже мав падати, побачив кінець за Це знову додало йому сили. Повернувши за ріг, опинився на вулиці, що вела до портової дороги, і на кодетанське поле. Іскри перестали гнатися за ним. Зрозумів, якщо добіжить до портової дороги, то вціліє, хоч би йому навіть довелося знепритомніти. В кінці вулиці побачив знову, ніби хмару, що закривала прохід. Якщо це дими, подумав, то вже не пройду. Біг з останніх сил. На ходу зняв із себе туніку, що тліючи від іскор, пікала його, як сорочка Неса і мчав голий, маючи тільки капіті лігії на голові, яким був обмотаний також його рот. Підбіг ще ближче, розглядів. Те, що йому видавалося димом, було курявою, з якою до того ж долітав гамір і людські крики. «О, люди грабують будинки», – сказав собі. Але біг у напрямку голосів. Все-таки там були люди, що мали йому надати допомогу. Сподіваючись на це, перш ніж добігти, почав прохати щосили про порятунок. Але було це його останнє зусилля в очах почервоніло ще дужче, в легенях забракло повітря, у м'язах сили, і він упав. Одначе його почули, а радше помітили, і двоє людей, як виявилося робітники, рушили йому на допомогу глечками, повними води. Вініця, який впав від виснаження, але не знепритомнів, обома руками схопив посудину і вихилив її до половини. «Дякую», – сказав, – «поставте мене на ноги, далі я сам піду». Другий робітник облив йому водою голову. Обидва ж не тільки поставили його на ноги, але й підняли і понесли до гурту інших, які оточували його, оглядаючи дбайливо – чи не надто зазнав пошкодження. Ця дбайливість здивувала Вініція. «Люди?» – запитав. «Що ви за одні?» «Руйнуємо будинки, щоб пожежа не могла підійти до портової дороги», відповів один з робітників. «Прийшли мені на допомогу, коли я вже впав. Дякую вам!» «Ми не можемо відмовити в допомозі», озвалося кілька голосів. Тоді Вініцій, який зранку дивився на звірілі натовпи та бійки та грабунки, поглянув уважніше на обличчя, що його оточували, і сказав, «Хай винаградить вас Христос!» «Хвала імені його!» – вигукнув цілий хор голосів. «Лін!» – запитав Вініцій. Але не міг запитувати далі і не почув відповіді, поза як от хвилювання – та надмірного напруження зумлів. опритомнів лише на кадетанській дорозі, в саду, оточений кількома жінками і чоловіками. І перші слова, на які знову здобувся, були «Де лін». Якийсь час не було відповіді. Потім якийсь знайомий війні голос раптом сказав «За брамою пішов до Остріану позавчора. Мир тобі! Перський царю. Вініцій підвівся і сів, Побачивши несподівано перед собою Хілона. Грек же вимовив, «Дім твій, пане, напевно, згорів, Бо кари не вогні, Але ти завжди будеш багатим, Як Мідас. О, що за напасть! Християни, сини Серапіса, Провіщали здавна, що вогонь знищить це місто». Алін разом із дочкою Юпітера перебуває в Остріані. О, що за напасть на це місто! В Вініцієву знову зробилося погано. Бачив їх? запитав. Бачив, пане. Дякувати Христу і всім богам, що я можу доброю звісткою відплатити за твої добродійства. Але я тобі осіріси ще відплачу, присягаюся цим палаючим римом. На дворі звечеріло, але в саду видно було як вдень, бо пожежа полегкотіла ще дужче. Здавалося, що горять не окремі квартали, а все місто вздовж і вшир. Небо було червоне, скільки оком сягнути, і на землю спускалася червона ніч. Розділ 44. Заграва від палаючого міста залила небо так широко, як може сягнути людський погляд. За пагорбів витиснувся великий повний місяць, який запалав одразу і, прибравши барву розжареної міді, здавалося сподобом поглядав на місто, володаря світу, що гинуло. В зарожевілих безоднях неба світилися рожеві зірки – але на відміну від звичайних ночей, на землі було світліше, ніж на небесах. Рим освітлював, як величезне багаття, усю кампанію. При кривавій загребі видно було далекі пагорби міста, віли, храми, пам'ятники, акведуки, що збігали з усіх навколишніх гір до міста. На акведуках жароїлися люди, які сховалися там заради безпеки, або для спостерігання пожежі. Тим часом страшна стихія охоплювала все нові ділянки. Не можна було сумніватися, що чиї злочинні руки підпалили місто, коли все нові пожежі виникали в місцях, віддалених від головного вогнища. З пагорбів, на яких Рим був розташований, полум'я спливало, як морські хвилі в долину, тісно заставлено п'яти і шестиповерховими будинками, сараями, крамницями, дерев'яними пересувними амфітеатрами, спорудженими принагідно для різноманітних видовищ, і врешті складів дров, маслинової олії, зерна, горіхів, шишок пінії, насінням яких харчувався бідний люд, та одягу, який часом із ласки імператорів роздавали голоті, що гніздилася по тісних завулках. Там пожежа, знаходячи доволі палива, перетворювала на шерех вибухів і з нечуваною швидкістю охоплювала цілі вулиці. Люди, що таборилися за містом або стояли на кведуках, відгадували за кольором полум'я, що горить. Шалений порий вітру приносив хвилями з вогняної безодні тисячі і мільйони розжарених мигдальних та горіхових шкаролупок – які злітали вгору незліченними роями світних метеликів і лопалися з тріском у повітрі або гнані вітром сипалися на нові ділянки на акведуки і на поля навколо міста. Усіляка думка про порятунок видавалася недоречною. Сум'яття все ж зростало, коли ж бо з одного боку городяни втікали через усі брами за мури, а з другого – Пожежа привабила тисячі людей з околиці, як з мешканців містечок, так і селян, і напівдиких пастухів із кампанії, що їх спокусило сподівання грабунку. Вигук «Рим гине» не сходив з уст натовпу. Загибель же міста видавалася тоді водночас закінченням його володарювання і розв'язанням вузлів, які досі зв'язували народ у єдину цілісність. Голота, яка складалася здебільшого з рабів і прибульців, і для якої неважливим було панування Риму, а переворот міг її тільки звільнити від кайданів, набирала тут і там загрозливого вигляду. Поширювалося насильство та пограбування. Здавалося, що єдине саме видовище загибелі міста, приковуючи увагу людей, стримує ще вибух різанини, що розпочнеться відразу ж, як тільки місто перетвориться на попелище. Сотні тисяч рабів, забувши, що Рим, крім храмів і мурів, має ще кілька десятків легіонів у всіх кінцях світу, здавалося, тільки чекали заклику та вождя. Почали згадувати ім'я Спартака, але Спартака не було. Натомість громадяни почали об'єднуватися та озброюватися, хто чим може. Найжахливіші чутки кружляли біля всіх брам. Деякі стверджували, що це вулкан, за наказом Юпітера, нищить місто вогнем, який виходить із-під землі. Інші, що це помста вести, за завесталку Рубрію. Люди, переконані, в цьому не хотіли нічого рятувати. Натомість, облягаючи храми, прохали богів про помилування. Та найчастіше повторювали, що імператор наказав спалити Рим, аби позбутися смороду, що долітав від Субури, і щоб вибудувати нове місто під назвою Неронія. Від цієї думки лють охопила людей, і коли б, як це думав, Вініцій знайшовся вождь, який би хотів скористатися з цього вибуху ненависті, час Нерона настав би на рік раніше. Говорили також, що імператор з божеволів – що наказав приторіанцям і гладіаторам нападати на людей і вчинити загальну різанину. Деякі присягалися богами, що звірів з усіх віваріїв за розпорядженням Меднобородого випущено. Бачили на вулиці левів із палаючими гривами, із розлючених слонів і турів, які цілими стадами топтали людей. Була в тому навіть частина правди – Бо в кількох місцях слони, відчуваючи наближення пожежі, зруйнували в аварії і, вирвавшись на волю, в дикому страху мчали від вогню, нищачи все на своєму шляху, наче буря. Ходили розмови, що десятки тисяч людей загинули в вогні. Дійсно, загинула величезна кількість. Були й такі, що, втративши все майно або й найдорожчих серцю істот, у розпачі самі кидалися в вогонь. Інші задихнулися від диму. В центрі міста, між Капітолієм з одного боку і Квіриналом, Віміналом та есквіліном з другого, як і між Палатином і Целієм, де пролягали найбільш збудовані вулиці, пожежа спалахнула відразу в кількох місцях. І гурти людей, які бігли в один бік, несподівано натикалися на нові вали вогню з протилежного боку, і гинули жахливою смертю серед вогняної заплави. В жаху, сум'ятті і безумстві не знали, куди втікати. Дороги були захаращені речами, а в більш тісних місцях неможливо було пройти. Ті, хто ховався на ринку та на площах, у місці, де пізніше споруджено амфітеатр Флавіїв, біля храму Землі, біля порта Калівії, та вище біля храмів Юнона і Луцини, а також між схилом Бібрія та старою Есквілінською брамою, оточені морем вогню, загинули від жару. В місцях, куди вогонь не дійшов, знайдено було пізніше сотні обуглених тіл, хоч і тут, і там, нещасні виривали камінні плити і для захисту від жару закопувалися до половини в землю. Майже кожна родина – що мешкала в центрі міста, не вціліла повністю. Тому вздовж мурів, біля всіх брам і на всіх дорогах було чути розпачливе тужіння жінок, які вигукували дорогі імена загиблих у тисняві або у вогні. Отож, коли одні благали у богів милосердя, інші поплюжили їх за це страшенно лихо. Бачили старих, які зверталися до храму Юпітера рятівника – Простягаючи руки з вигуками, «Ти ж рятівник, порятуй свій вівтар і місто!» Головний розпач звернений був проти старих римських богів, які, на думку людей, зобов'язані були пильнувати уважніше місто. Вони виявилися безсилами, тож лаяли їх. Натомість, коли не на ослідній дорозі показався гурт єгипетських жерців, які везли статую татою врятованої з храму поблизу Целімонанської брами. Натов приєднався до кортежу. Люди впрягалися в повісь, припровадили його аж до Апієвої брами і, заволодівши статуєю, встановили її в храмі Марса, відлобцювавши жерців цього божества, які насмілилися чинити опір. В інших місцях закликали Серапіса, Ваала або Йогову, прихильники якого – Вироївшись із завулки в Субури, із Затибря, наповнювали галасом і благаннями прилеглий до мурів простір. У криках їхніх лунало, одначе, нотки тріумфу, тому, коли одні з городян прилучилися до хору, що славив владику світу, інші, обуруючись цим радісним гомоном, намагалися примусити його притлумити. Де-не-де -ден було чути спів чоловіків у розквіті сил. Старих, жінок і дітей, пісні дивні й урочисті, значення яких було незрозумілим, але повторювалися щохвилини слова се судія удень гніву і лиха. Отак рухливі й безсонні людські хвилі оточили палаюче місто, наче бурхливе море. Але нічого не допомагало ні розпач, ні блюзнівство, ні співи лихо здавалося невідворотним, суцільним і невблаганним, як доля. Біля амфітеатру Помпея загорілися склади прядова і канатів, велика кількість яких трималася для цирків, арен і всіляких машин, використаних в іграх, а ще прилеглі будівлі, де зберігалися бочки смоли, потрібної для просочування канатів. Через кілька годин вся частина міста, за якою лежало Марсове поле, горіла таким ясно-золотим полум'ям, що напівпритомним півпритомним оджаху мешканцям якийсь час здавалося, що при вселюдській згубі чергування дня та ночі порушилось, і вони бачать світло сонця. Але потім криваве суцільне сяйво витіснило всі інші барви. З палахкого моря виривалися до розжареного неба велетенські фонтани та стовпи полум'я, розпускаючись вгорі вогненними китицями і султанами. Вітер же хапав їх, і перетворюючи на золоті нитки та жмутий іскор, ніс ген над кампанією аж до Альбанських гір. Ніч ставала все світлішою. Саме повітря здавалося просякнутим не тільки блиском, але й полум'ям. Тибро плинув живим вогнем. Нещасне місто перетворилося на суцільне пекло. Пожежа охоплювала все нові квартали, брала штурмом пагроби, розливалася по рівнинах, затоплювала долину, шаленіла, оготала, гуркотіла.